Joanden urtarrilean gertatu zen arazoa, isairurogoita mairu bosteun modeloko train batek ezpaitzuen bidean zelaren seinalea igorri, akizetik bai honara eldu zelarik. Train gidarien oarraren ondotik, martxotik ekainera, esentzeefak train horiek alde batera utzi zituen, baina geroztik berriz martxan dira, eta esentzeefak ez ditu egina egiten arazoari atera bide baten atxemaiteko. Horregatik, erabaki dutela salak eta pausatzea, esplikatu diguan mahimenti buk zezeteko ordezkarien abokatu Nous allons déposer plainte auprès du procureur de la République pour miz en danger de la vi d'autrui puisque la SNCF malgré un droit d'alerte malgré diverses interpellations Askimaratzeko da in lau gidarik ukatu diotelaia danik train horien gidatzeari eta horren ondorio zigortuak izan direla amaiur koskara train gidaria SNCF-ak gidarioiek zigortu intu SNCF beti zigitu lan edo bihurtan orregatik etor gira gaur tribunalerat ESNCF bere responsabilitatearen antzinan ez hartzeko eta janez bere langileak eta ere birailariak lande handian sartzen dituela. ESNCF-ren kontrako salaketa pausatu dute beraz zeseteko ordezkariek baionako auzitegian ez dakiteatik noiz tratatua izanen den afera.